Ось що, друзі, – сказав від'їжджаючи Залізняк, – якщо Шельма Гершко, не зважаючи на мою пересторогу, вас викаже, то нехай хто-небудь навідається в Мотронинський ліс у Вовчі Нори, а там уже покажуть, куди далі йти. Посвистом обізвіться і знайдуться помічники, дадуть і товаришів за халяву, і самі прилетять побалакати з панами-ляхами. Воно хоч і не час вилітати своїх гнізд орлятам, «Та коли вам буде скрут, то нехай спробують крила!» Це остаточно підбадьорило селян. Усі дякували, вклоняючись Запоросям, вихваляли Залізняка і покладали на нього велику надію. Петро заохотився негайно вирядитись у вказане місце для переговорів, бо розбійницького наскоку можна було чекати і на завтра. Залізняк хвалив його намір і сказав, що з такою юнака буде пуття, Наприкінці він попросив селян, щоб в разі тривоги вони сховали батюшку в лісі, бо на ньому першому окошиться злість ляхів. Але батюшка відповів на це спокійно і рішуче, що нікуди не піде від храму, дорученого йому, служителю Бога, що коли Господь сподобить його мученицької смерті, то він умре тут, коло вівтаря, а не зганьбить себе втечею. І незважаючи ні на які вмовляння залізняка, Запорожців і селян він лишився непохитним. Нарешті прийшов час їхати. Залізняк прощався з усіма, особливо зворушливо з батюшкою і титарем, і перед тим, як сідати на коня, став шукати очима прісю. А дівчина стояла тут же, коли перелазу, схована тінню осокора, не стримавши пориву почуттів і висловившись так енергійно перед старшими, а особливо перед Залізняком, вона ніби злякалася свого зухвальства. Вся минула сцена, піднесення дугу в затурканих селян, запальна промова залізняка, висока рішучість пана отця, якого вона так любила, хвилювали її душу новими могутніми враженнями, переносили із сфери дитячих безтурботних мрій у грізний вир суворого життя, котре вимагало подвигів. За ці кілька годин пріся змушніла душею, вона тепер дивилася розчуленою з новим захопленням на цього прекрасного героя, оборонця і ратівника їхнього від напасників, і відчувала, як у її молодих трепетних грудях росло і бояло таке світле, широке почуття, якого вона раніше не знала. «Де ж та дівчина, що своїм палким словом осяяла наші темні душі?» – спитав Залізняк, обвівши всіх очима. У прісі під ногами похитнулася земля вона вхопилася рукою за дерево. Усі оглянулись. Петро помітив сестру і, підійшовши до неї, сказав «Вийди лишень, тебе шукають». Але пріся не могла рушити з місця. Залізняк швидко підійшов до неї і, взявши за руку, вивів стіні в смугу місячно світла. Дівчина, спалахнувши рум'янцем, опустила голову. «Спасибі тобі, голубка моя!» За твоє палке слово, – урочисто сказав Залізняк, – в ньому виявилась душа твоя світла та хороша. Візьми ж на згадку від побратима ці святощі. Він зняв із своєї шиї великого золотого христа на ланцюжку і вклав його в руку дівчини. Іди з ним і за нього скрізь, а тепер дозволь обняти тебе, як сестру. І, не чекаючи дозволу, остаточно розгубленої дівчини, Залізняк притиснув її до своїх могутніх грудей. Потім, скочивши на коня і гукнувши гайда, помчав із своїми товаришами в сріблисту млу. Усі кинулися за ворота побажати друзям своїм доброї путі, а Прися нерухомо стояла з хрестом у руці і не чула, як радісні сльози котилися одна за одною. По її зблідлому личку. Сара була вже дома, коли пара їхніх коней, запряжених у бричку, Підбігла до брами і сильно вдарила в неї дишлим. Батька вона ще не бачила, він не застав її вдома, Помчав до батюшки, а тому й була здивована, Що коні самі вернулись додому. Але підбігши до брички, вона побачила батька, Який лежав на дні і стагнав. «Що з вами, тату?» – кинулась вона до нього страшенно перелякана, намагаючись допомогти йому підвестися.